Bucurie albastră, Maria oprea, nemărginirea în privirea unui copil și jocul, numai jocul rămâne, pânza de veche a paradisului. Te uită înapoi cu un pas înainte, e bucurie albastră la fereastra copilăriei cu poveștile de ieri și flori de nu mă uita, rostogolite printre fire de iarbă. Ion Vanghele Atât albastru întâlnesc în ochii tăi, în cerul înalt, în doruri care gonesc, atât de iute pe asfalt. Te regăsesc în ochi de mare Și în lacul plin de nuferi cruzi, Când treci prin mine călătoare Și pasul în unde ți-l ascunzi. Te regăsesc atât de albă Prin cerul meu când rătăcești, Silfida ce te pierzi în iarbă, Cu negri ochi, cu ochi cerești. Și prin iubiri neinterzise Mai facem verile pe pas, Când florile sub noi ucise Ard dorurile ce-au rămas. Maria oprea Nemărginirea pe aripile copilăriei Cu jocul ce rămâne, pânza de acril a visului. Lectura Maya Martin